Inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mtaqabbalan Allahumma alimna ma yanfa'una wa mfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma Ikhatul iman kaum muslimin dan muslimat para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa merahmati kita semua membimbing kita untuk Mengikuti kebenaran di mana saja dan kapan saja kita berada. Insyaallah. Puan Misyarah, Bismillah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Taala ta yang senantiasa mencurahkan kepada kita berbagai nikmat dan karunia, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat kecintaan kepada al dan semangat untuk terus mengikuti kebenaran ini merupakan nikmat yang spesial bagi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala kemudian salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk nabi yang mulia nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkhusus di hari yang mulia ini yaumul jumaah para pemirsa rahimakumullah kembali kita melanjutkan pembahasan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah golongan yang selamat firqatun najiyah kita membahas akidah ahli sunnah wal jamaah yang sejati yang insyaallah menjadi bekal kita menghadap Allah tabaraka wa ta'ala dan sebelumnya menjadi bekal kita untuk mengarungi kehidupan dunia ini karena seorang tanpa akidah Seorang tanpa prinsip akidah yang benar, maka dia terombang ambing. Dia akan tersesat jalan di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Ikhutal iman para wisurah rahimakumullah. Setelah kita sebelumnya menjelaskan akidah al tentang iman pada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah Tabaraka wa Taala. Dalam kesempatan kali ini kita akan menjelaskan ya, bagaimana sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap kaum muslimin secara umum dan pelaku dosa secara khusus. Ini perkara yang sangat penting sekali. Terutama di zaman sekarang ini. Di zaman yang menebarnya berbagai ya pemikiran-pemikiran yang ekstrem, itu dengan istilah sekarang pemikiran-pemikiran yang radikalisme, yang radikal, sikap yang ekstrem di dalam beragama, sehingga mengklaim orang lain selain pengikutnya dengan berbagai ya, pernyataan dan ponis yang tentunya bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. ikhwata liman para pemisar rahimakumullah bagaimana sikap ahli sunnah kepada saudara mereka kaum muslimin yang lain secara khusus mereka yang terjerumus Dalam perbuatan dosa Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi Rahimahullah menjelaskan Kala Rahimahullah Wa nusammi Ahla qiblatina muslimin Mu'minin مَدَامُ بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مُعْتَرِفِينَ وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَهُ وَأَخْبَرَ مُصَدِّقِينَ وَلَنَخُوذُ فِي اللَّهِ وَلَا نُمَارِ فِي دِينِ اللَّهِ وَلَا نُجَادِلُ فِي الْقُرْآنِ ونشهد انه كلام رب العالمين نزل به الروح الامين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين wala naqulu bi khalqihi wa la nukhalifu jama'ata almuslimin ikhwat aliman para israhimakumullah kata imam mujahfar at-tahawi wa nusammi ahla qiblatina muslimin mu'minin dan kita yaitu ahli sunnah wal jamaah menamakan Orang-orang yang solat menghadap kiblat, kita menamakan mereka Muslimin sebagai orang-orang yang Muslim, Mu'minin dan orang-orang yang beriman. Madamu bima jabehe Nabiu Shallallahu Alaihi Wasallamu atarifin. Selama mereka, ya, mengakui apa yang dibawa oleh Nabi SAW dan membenarkan setiap apa yang disampaikan atau disabdakan oleh beliau SAW dan kita ahli sunnah tidak boleh berbicara membahas tentang ya zat Allah fillah wala numari fi dinillah dan tidak boleh juga kita ahli sunnah wal jamaah ya memperdebatkan atau berdebat di dalam agama Allah wala nujadilu fil qurani dan kita juga tidak boleh memperdebatkan tentang Al-Quran. Wajahadu anhu kalamu Rabbil alamin. Dan kita ahli Sunnah wal Jamaah bersaksi meyakini bahawa Al-Quran adalah perkataan Allah, perkataan Rabbul alamin. Nuzul bihi rohul amin. Yang Al-Quran tersebut dibawa turun oleh Ruhul amin yaitu Jibril. Alaihi Salam, faklmahu Syeid al-Mursalin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam al-Djibril mengajarkan, yaitu menyampaikan al tersebut kepada penghulu para Rasul yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu Allah Taala, tidak sesuai dengan sesuatu dari wahyu Dia Al-Quran adalah kalamullah perkataan Allah yang tidak ada satu pun yang sama dengannya ya tidak satu pun dari perkataan makhluk perkataan manusia yang sama dengan perkataan Allah yaitu Al-Qur'an la naqulu bi kita tidak mengatakan bahwa Al-Qur'an makhluk wala nukhalifu jama'atal muslimin dan kita tidak menyelisihi ya jemaah kaum muslimin yaitu mereka yang mengikuti kebenaran meyakini akidah yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Ikhwah al-iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an. Adapun maksud perkataan Imam Abu ja para tahawi wa nusammi ahli wa nusammi ahla qiblatina muslimin mukminin yaitu kita menamakan Bahawa orang-orang yang salat menghadap kiblat berarti mereka adalah orang-orang yang Islam, orang-orang yang mukmin. Itu pertanda keislaman mereka. Yeah. Pertanda keimanan mereka. Mereka yang salat dan salat menghadap ke kiblat yaitu Baitullah Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka barang siapa yang salat Menghadap kiblat dan mereka melakukan hal itu berarti itu adalah pertanda bahawa mereka orang, -orang yang Islam, orang yang beriman. Nah, maka kita menamakan mereka lah Muslim. Dan menamakan mereka adalah mukmin. Ya, kendati dalam Perkataan Imam Abu Ja'far al-Tahawi Apakah di sini sama maksud Muslim dan mu'min Ya terlupa dari Yang dimaksud Dalam pernyataan beliau Akan tetapi Tidak diragukan bahawa mereka yang solat menghadap kiblat Berarti mereka adalah orang yang Islam Kandatika keislaman mereka Ya bertingkat-tingkat Keislaman yang lebih sempurna sehingga sampai pada derajat iman. Ada yang keislaman yang hanya cukup sebagai syarat keislaman dia. Nah, kita mengetahui bahawa keislaman atau Islam itu memiliki tiga tingkatan Islam, iman, kemudian ihsan. Nah, selama mereka itu madamu mubimaja bihi Nabi Sallam mau teripin ya, mengakui, mengakui, meimanii apa yang dibawa oleh Nabi Sallam walihi wasallam. Sebab kalau mereka menghadap kiblat kan, tapi mengingkari, ya, apa yang dibawa Nabi Sallam walihi wasallam, mengingkari syariat Islam, mengingkari kewajiban agama, arti tidak ada, arti mereka menghadap ke kiblat, ya. Jadi, ini syaratnya. Walahu bikulima qalahu wa akhbara musaddiqin Dan membenarkan Ya, Apa yang disampaikan Nabi SAW Apa yang diberitakan Nabi SAW Kena keimanan Ya, sebagian yang pernah dijelaskan bahawa keimanan itu Bukan sekadar hanya ucapan lisan Tapi, adalah keyakinan di hati kita meyakini apa yang perintahkan oleh Allah yang diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam naam tidak boleh diingkari bahawa barang siapa yang mengingkari apa yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menolak hal itu semua dan tidak mengakui apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa syariat Islam yang sempurna yang komprehensif yang menyeluruh lalu dia tidak, tidak meyakini hal itu maka tidak ada arti keislamannya ya karena dia pada dasarnya tidak beriman ya Sekadar dia menghadap ke kiblat tapi ternyata dia mengingkari apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengingkari kewajiban-kewajiban agama solat, zakat, puasa dan yang lainnya Atau, Seluruh berita yang datang dari Nabi Baik hal-hal yang telah terjadi sebelumnya Atau tentang tanda-tanda kiamat Ya Atau perkara-perkara yang gaib yang berkaitan Dengan ahwal yawmul qiyamah Mulai dari alam barzah Kemudian alam akhirat dengan segala kejadian Sampai manusia masuk ke dalam surga itu bagi ahlul iman dan masuk ke neraka itu ahlul kufur ya semua kejadian yaumul akhir yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wajib kita imani kita terima ya kita benarkan nah bila semua itu diingkari maka tidak ada arti keislaman dia tidak ada arti keimanan dia pada yaumul akhir kerana mengingkari semua kejadian tersebut nah oleh kerana itu dalam hadis Ya Rasulullah s.a.w. menjelaskan Man salla salatana Wastaqbala qiblatana Wa akala zabihatana Fahuwa al-muslim Lahu ma lana Wa alayhi ma alayna Bahwa Barang siapa Salah solatana yang mendirikan solat seperti yang kita dirikan, wustak balai kiblatana dan menghadap ke kiblat kita iaitu Kaabah, wa akal adabiha dan juga makan ya sembelian kita, pawai Muslim maka dia Muslim, ya ini pertanda dia Muslim, lahu malana bagi dia dia akan mendapatkan apa yang menjadi hadiah sebagaimana kita mendapatkan apa yang menjadi hak kita pahala dari amalan yang kita kerjakan wa dan kewajiban dia wajib atasnya apa yang wajib atas kita sama dalam hal ini ini dalil dari perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi kita menamakan orang-orang yang menghadap ke kiblat ya sebagai muslimin dan mukminin ya selama mereka itu Ya, membenarkan, menerima, membenarkan apa yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga meyakini, ya, kebenaran tersebut. Kemudian disebutkan ya eh, oleh pengarang atau oleh pensyarah yaitu Ibnu Abil Isal Hanabi bahawa Seseorang atau seorang Muslim tidaklah ya dihukumi keluar dari Islam dengan sekedar melakukan sebuah dosa atau melakukan dosa selama dia tidak menghalalkan ya menghalalkan perbuatan yang terlarang tersebut. Ini menjelaskan akidah lih sunnah bahawa Seorang Muslim, selama dia menghadap kiblat, solat, kemudian bila melakukan sebuah dosa, ya, atau kesalahan, bahkan mungkin dosa besar seperti yang mungkin zina, atau minum khomar, atau mencuri, ya, maka tidak boleh, ya, diponis sebagai kafir spontanitas, ya. Kecuali bila dia menghalalkan perbuatan yang demikian itu. Jadi, semerta-merta dia dihukumi sebagai kafir. Kerana dia tidak menghalalkan. Berbeda dengan seorang yang menghalalkan perbuatan yang terlarang tersebut. Bila dia mengatakan, ditanya kenapa kamu lakukan zina. Dia mengatakan, ya zina halal. Na'udzubillah min dhali. Ya. Maka dia terlaku berkana menghalalkan yang haramkan oleh Allah Azza Azawajal. Kenapa kamu mencuri? Mencuri halal? Allah mengharamkan pencurian. Nah, jadi selama dia hanya sekedar melakukan tapi tidak meyakini kehalalannya, ya, yang diharamkan tersebut, maka dia masih dalam keadaan muslim. Dinamakan muslim. Akan tapi tentunya iman dia ya, tingkat keimanannya sangat ya rendah sekali yang tidak bisa mengangkat kepada derajat keimanan yang sempurna maka dikatakan dia itu adalah atau dinamakan dia itu pelaku tersebut muslim dan dengan ungkapan lain dinamakan mu'min bi imanihi wa fasikun bi kabiratihi dia itu beriman karena masih ada keimanan dalam hatinya dan dinamakan fasik. Ya. Kenapa? Karena berbuat dosa tersebut. Tidak dinamakan seorang mukmin yang sempurna imannya. Nah. Dan ya, pernyataan tersebut ya penjelasan yang diutarakan tadi itu membantah akidah kaum Al-Khawarij. Ya. Dan juga yang mengikuti mereka dari kalangan Mu'tazilah. Karena kaum Khawarij Ya, kaum khawarid bahwa mereka mengatakan Seorang bila berbuat dosa Maka pupus imannya Sirna imannya Maka dia kafir Ya Kenapa demikian? Karena menurut mereka Iman itu hanya satu bagian Tidak bercabang-cabang Ya Maka bila satu bagian ini berkurang Ya semuanya akan Sirna Ya akan batal tapi oleh sunnah wal jamaah sebagian kita maklumi bahawa keimanannya itu bukan satu bagian ada dasar ada prinsip ada rukun-rukunnya, ada cabang-cabangnya ya bila ditinggalkan satu cabang maka hal demikian itu tidak bisa menghancurkan fondasi dan landasannya maka berkurang sesuai dengan berkurangnya cabang tapi dia, tadi tapi akan tapi dia tidak terjerumus ke dalam ya atau sirna keimanannya atau batal keislamannya karena dia masih memiliki ya landasan keimanan dan keislaman tersebut dia meninggalkan sebagian dari cabang-cabang keimanan tersebut maka kita katakan ya barang siapa yang melakukan dosa maka dia beriman karena iman yang ada dalam hatinya tapi dia fasik berkurang imannya Ya, karena melakukan perbuatan dosa tersebut. Ya, kalimat para waisarohimakumullah. Namp, nanti kita akan jelaskan, ya, lebih gamblang lagi, bagaimana aqidah lisanah dan syarat-syarat bila seorang terjurumus dalam perbuatan kufur, apakah spontanitas dijatuhkan padanya ponis kafir? Ya, ada syarat-syarat dan ada hukum yang berkaitan dengan hal ini. Ya, ini pembahasan yang sangat penting sekali. Kemudian setelah itu, al imam Abu Ja'far at tahawi menjelaskan, Wala nakhudu fillahi, Wala numari fi dinillah. Bahawa, kita, ya, tidak boleh, al-sunnah wal-jamaah, ya, berbicara, membahas, pembahasan, yang hanya, ya, berlandaskan logika dan akal semata, berbicara tentang ya azat Allah ya yeah. fillah sehingga memperdebatkan sampai kepada yang mengingkari tentang sifat-sifat dan juga ya kesempurnaan sifat Allah tabaraka wa ta'ala dan eksistensi azat Allah subhanahu wa ta'ala wala numari fi dinillah dan kita juga tidak boleh numari memperdebatkan tentang agama Allah. Kenapa demikian? Kerana Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Rabbuna wa Ma'buduna wa ilahuna Ya. Yeah. Sebagaimana yang kita maklumi, Zat yang Maha Sempurna. Zat yang memiliki nama dan sifat-sifat yang sempurna. Segala keagungan, kebesaran dan itu perkara yang gaib Ya yeah. Perkara yang gaib Yang Tidak bisa diserang oleh akal Jika tidak terdapat Di dalam Al-Quran Dan hadis yang sahih Penjelasan Tentang sifat-sifat Allah Tentang nama-nama Allah Maka akal kita tidak akan mampu Menjelaskan karena perkara yang gaib Ya yeah. la tudrikuhu al-absar wa yudriku al-absar pandangan mata kita tidak bisa meliputi ya tentang kebesaran dan keagungan Allah tapi Allah meliputi seluruh pandangan wala yuheetu nabi ilma ilmu mereka tidak akan bisa meliputi tentang kebesaran dan keagungan Allah ya Allah Maha sempurna Maha agung maka an-sunnah wa jamaah untuk menjaga ya, yeah. keteguhan iman dan sebagai bukti kita hamba Allah yang pasrah terhadap keputusannya dan hamba yang meyakini dan mengimani keagungan dan kebesarannya maka kita dilarang berbicara tentang Allah memikirkan tentang zat Allah akan tetapi kita diperintahkan untuk mengimani Meyakini bahawa Allah memiliki nama, Allah memiliki sifat, Allah memiliki zat. Nama Allah al-husna, walillahil asmaul al husna. Nama-nama Allah adalah nama yang terindah, yang paling mulia. Ya, yeah. kerana mengandung makna yang agung. Itulah sifat-sifat Allah Taala. Ta Kemudian yang kedua, Allah memiliki sifat yang sempurna. Walillahil mathalu al-a'la Allah memiliki al-wasl al-a'la al-akmal ya samburna dan zat yang maha agung ya yeah. zat yang maha agung kerana sifat tersebut dan nama tersebut menunjukkan akan sifat dan zat yang memilikinya keagungan tersebut kemuliaan kesempurnaan ya yeah, segala makna Keagungan dalam sifat tersebut Menunjukkan akan kebesaran Zat Allah subhanahu dan keagungannya Laisa kamithli shay' Wawas sami'ul basir Yang tidak satu pun menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala Ya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha Mendengar Samia dan basir dan melihat Maka apa yang kita bayangkan Yang kita persepsikan tentang zat Allah Maka semua Semuanya itu di luar khayalan kita apa yang ya ungkapan yang kita berusaha untuk mengungkapkan akan kebesaran keagungan Allah juga hanya sebagian dari kebesaran yang bisa kita jelaskan. Allah Maha Agung. Allah Maha Sempurna, Al-Azim, Al-Kabir, Al-Mutaal, seluruh manakah agungan Maka Ahlussunnah Wal Jamaah mereka tidak ya menyebutkan diri dalam membahas ya, mendiskusikan atau memperdebatkan hal ini seperti ahlul kalam ya, mereka terjun ke dalam kesesatan kebatilan, kenapa? mereka tidak mencukupkan ya, wahyu dalam menggunakan akal memperdebatkan, sehingga mengingkari sifat-sifat Allah, ada yang mengingkari sifat secara keseluruhannya ada yang mengingkari kebanyakan sifatnya ada yang mengingkari hanya Menetapkan nama tapi tanpa makna Tidak makul Tidak masuk akal Ya, Kemudian ada yang mengingkari Dan mentakwil Menyelewengkan maknanya Ada mengingkari Ada yang hanya mengimani sebagian sifat Jadi Juga ya Bertingkat-tingkat kebatilan mereka Kenapa? Ya. Kenapa mereka menyelisihi Akhidah al-sunnah dan menciri perintah Allah, perintah Allah dan Rasulnya. Ya, yeah. la tafakku fi zatillah, akintafakku fi ayatillah. Begitu makna tadi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kalian memikirkan tentang zat Allah. Ya, yeah. tapi berpikirlah, cermatilah, analisalah. Ya. Yeah tentang ayat-ayat Allah. Karena tatkala kita mengkaji, membahas, meneliti tentang kebesaran Allah, ciptaan Allah di permukaan bumi ini, maka itu semua itu akan menunjukkankan kebesaran Sang Pencipta Al-Khalik. Al-Azim, Al-Kabir, al, al, al, al mutaal Al-Muqtadir, Al-Qadir, Al-Qahar. Ikhatul al Iman, wa israhaikumullah. Maka -ja, Al-Sunnah wa la naqudhu fil-lah. Apa yang datang dalam Al-Quran Dainama nama Allah kita imani Apa yang tertarik dalam hadis Dainama nama Allah sifat kita imani Dan tidak mengingkari Ya Dan dalam hal ini kita hanya Menggunakan dalil Al-Quran dan Wahyu, adapun akal Tidak akan mungkin Misaikan sebagai dalil Kendati akal yang sehat Itu akan menerima ya, Kebenaran yang datang dari Dalil yang sahih Nah, ini ciri khas ahli sunnah wajah. jamaah, laa nakhudu fil lah. Kenapa demikian? Karena barang siapa yang berbicara dan ya, menyibukkan diri dalam mengkaji tentang esensia Allah, tentang masalah zat dan masalah ilahiyat, ya. Masalah teologi, tapi sesuai dengan akal mereka, maka yang demikian itu bentuk dari takalluf. Ya, tanattu memaksakan diri. Ya. Cara berpikir yang radikal, mungkin kalau boleh disilakan seperti itu. Al-ghuluw. Ya. Dan landasannya dalam hal itu tiadalah kecuali hanya prasangka. Ya, awwan. Bukan ilmu. Karena di mana mereka akan mendapatkan ilmu? Allah tidak mengabarkan bagaimana tentang zatnya tapi Allah mengabarkan tentang sifatnya nya Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan, ya. Iya tapi ouna ilawnon orang-orang yang seperti itu, ya mereka yang berbincang Allah yang menggunakan akal semata. Iya tapi ouna ilawnon tiadalah yang mereka ikuti ciri hati prasangka, dugaan saja. Wa matah wal dan juga apa yang diikuti hawa nafsu. Jadi landasannya dasarnya prasangka dan mengikuti hawa nafsu itu hawa. Nya dua. Nah kalau ini, ya yang diikuti Yaitu zon dan mengikuti hawa nafsu Ya apa yang terjadi? Ya kesesatan ya. Sementara telah datang bertunjuk ya, Dari Rabb mereka Dari Allah Tapi mereka mengikuti perasaan Mengikuti hawa nafsu Maka mereka sesat Ya Oleh kerana itu Ya Al-Imam Abu Hanifah di sini dinukil oleh uh, Imam Ibn Abil Al Izz Al-Hanafi Dalam syarah Aqidat Tuhawiyah Kata beliau wan Abi Hanifah rahimahullah anu qala la yanbaghi li ahadin an yantiqu fi zatillah bi syai' bal yasifuhu bima wasafa bihi nafsuh ya maka tidak boleh bagi seorang pun untuk berbicara tentang zatullah dengan sesuatu apapun ya kerana perkara yang gaib kan tabi seorang wajib untuk mensipati yang menetapkan sifat Allah sebagaimana Allah telah mensipati dirinya dengan sifat tersebut nah kemudian perkataan Imam Abu Ja'far wala numari fi dinillah yaitu kita juga yang tidak memperdebatkan tentang agama Allah apa yang kita ingin perdebatkan ya bukan agama telah sempurna Ya, agama telah lengkap jelas yang muhkam kita amalkan yang mutasyabih, yang mutasyabih yang mungkin masih multi penafsian, ya kita imani dan kita ikuti para ulama dalam memahaminya jelas, hukum-hukumnya jelas berita-beritanya benar ya sempurna, lengkap semua perkara yang berkaitan keimanan dengan Amalan dengan akhlak telah jelaskan sila silasnya. Ya, mawfurat nafil kitabin Shay tidak ada yang ya ditinggalkan atau dilalaikan, dibiarkan di dalam Al-Quran. Artinya semua penjelasan ya telah tertera. Kemudian Allah sempurnakan. Maka agama bukan untuk diperdebatkan. Ya, makanya orang yang memperdebatkan agama itu bukan orang yang cerdas Ya, orang yang ahli memperdebatkan sekarang ini banyak ya mindset manusia berubah dalam menilai keahlian cerdasan dia pandai berdebat pandai merangkai kata-kata pandai mematakan hujah atau mentasilak kawan atau lawannya dia pandai bersilat lidah dia memiliki sihir bayan lalu merasa syak syakat menilai inilah orang yang cerdas orang yang pintar bukan itu orang yang pintar dalam urusan agama apa yang kita perdebatkan kalau anda dan kita belum memahamnya pelajari dalilnya tapi kalau masalah diskusi ilmiah ini berbeda lagi ya yeah sisi lain, ada namanya munadara ilmiah, diskusi ilmiah yang tujuan mencari kebenaran, bukan mencari menang kalah. ya, mencari al-haq, ya seperti yang lakukan oleh para ulama kita imam-imam ahli sunnah imam Abu Hanifa imam Malik, imam Syafi imam Ahmad. terjadi diskusi diantara mereka antara mereka dengan murid-muridnya diskusi ilmiah yang tujuan cari al-haq ya Sampai Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Ma nazartu ahadan illa wa salatu an yudhira al-haqqa fi lisanihi." Subhanallah. Karena tujuan mereka mencari kebenaran. Nah, kalau sekarang memperdebatkan, ya. Bahkan ada yang menulis buku panduan ya, berdebat dengan sekte ini dan kelompok ini kata mereka buku pintar. Bukan pintar dengan berdebat tadi. Ya. Nah, Imam Syafi'i mengatakan tidaklah aku berdiskusi munazarah ilmiah, bukan perdebatan jidal, ya, debat kusir bukan itu, ya. Tapi munazarah ilmiah yang tujuannya mencari hak sampai-sampai kata Imam Syafi'i tidaklah aku berdiskusi, berdebat dengan seorang pun kecuali kau memohon kepada Allah agar Allah menampakkan kebenaran itu keluar dari lisannya. Subhan. Dia tidak menginginkan, dia tidak memohon agar Allah ya tampakkan kepada dahilisanku kenapa? kerana tujuan beliau apa? al-haq bukan untuk ya kesenangan dirinya dan kemenangan dirinya bukan itu nah itu hal yang positif ada pun yang sini wala numarif ini negatif yaitu memperdebatkan agama telah jelas ya untuk apa didiskusikan tentang hukum zina ada teori menghalalkan zina ini orang tidak ada kerja kemudian diperdebatkan, didiskusikan. Subhanallah. Belum jelas hukum zina. Ya. Dan yang lainnya, masih diperdebatkan. Ya. Subhanallah. Mana sikap pasrah yang merupakan bagian dari iman taslim lillahi azzawajalla. Ya. Mana yang namanya sakralisasi wahyu pada diri kita. Satu yang sakral. Ya. Qadasah. Yang suci. Bahkan sebagian sekarang ini Dengan berbagai ya Muncul Fenomena di masyarakat Berbagai permasalahan sosial Ya Karena mereka menggambing hitamkan Al-Quran dan hadis Kata mereka Na'uz Berperkataan yang kufur Yang mereka katakan Ini gara-gara Al-Quran dan hadis Ini kata mereka Terjadi begini Na'uzubillah Pernyataan yang kufur Subhanallah Ya Bila ada yang mengatakan Ini yang kufur Perkataan kufur Ya dia bertaubat kepada Allah. Kok gara-gara kena agama, kena Al-Quran dan Hadis terjadi permasalahan masyarakat? Kena kebodohan masyarakat. Kebodohan. Mana tidak memiliki agama, walaupun Islam. Rahmatan lil alamin. Namanya diutus membawa ilmu dan amal yang soleh. Semua lengkap. Wa Wamarsalna kila rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam semesta. Syariatnya keadilan. Ya beritanya kebenaran nah akhlak yang paling mulia ibadah yang terbaik, akidah yang paling benar ya. hubungan sosial masyarakat tidak ada yang dimulia dari Islam apa yang ingin kita bahas dalam tata kehidupan kita atau mungkin lini kehidupan kita Islam memberikan datang dengan yang terbaik maka taslim lillah azawajal berserah diri kepada syariat ya jangan diperdebatkan kalau seorang mungkin dalam dunia akademisi dalam uh, rangka belajar mengasah ya uh, ketajaman dalam menganalisa di kalangan para mahasiswa atau mahasiswi ya pelajar atau diskusi ilmiah di kalangan para penuntut ilmu para asat bagus ya yeah. itu terus mengasah dan menumbuhkan ya yeah. Pemahaman, menganalisa mengkritik, tajaman dalam mengkritik bagus, tujuan menjelah hak. tapi kalau memperdebatkan hal yang telah nyata, jelas akidah yang jelas diperdebatkan sekarang, contoh saja bukankah Allah maha tinggi, kan begitu dalilnya begitu banyak Al-Quran, hadis ijma' akal fitrah, menunjukkan Allah maha tinggi di atas aras tinggi yang tidak butuh pada aras, kok masih diperdebatkan ditanya, sebagian bingung dia, enggak tahu di mana Allah subhanallah nah maka sebutkan Imam Abu Jafar uh, Ibn Abil Is wala numari fi dinillah kita tidak ya memperdebatkan tentang agama Allah Ya, kata beliau: "La nukhāsimu ahlal haqq bil bi qaishubahi ahlal ahwaa alaihim iltimāsan limtirā'ihim wa mailihim." Naam, li'annahu fi ma'na ad al-bātil wa at al-haqq wa ibsād lil Kata beliau, "Ya kita tidak as-sunnah wal jamā'ah, tidā ya memperdebatkan, tidak berdebat, ya. Berjidal dengan ahlul haq orang-orang yang membawa kebenaran." dengan mengutarakan, melemparkan syubuhat di hadapan mereka, syubuhat-syubuh ahlul kalam ia ya ada sebagian tujuannya untuk membuat, ya, menanamkan keraguan dalam jika muslim, maka dia mendatangkan syubuhat-syubuhat ahlul batil iaitu ya yang disuguhkan ya, betul. banyak di zaman sekarang ini seperti itu nah kerana demikian itu tadkala menyuguhkan syubuhat, itu pada jadinya telah mengajak pada kebatilan, dan itulah merusak agama maka telah menjadikan hak itu menjadi samar tidak nyata dan tidak jelas ini jelas merusak. Nah, maka wala numari kita tidak memperdebatkan ya tentang agama Allah semua telah jelas. Kemudian diantara prinsip beragama ahli sunnah wal jamaah wala najdiilu fil Quran. Dan kita bersaksi bahawa Dia adalah Kalam Rabb al-Aalamin. Niselahih Ruhul Amin, faglamah Syyid Syyid al-Mursalin Muhammad Muhammadan Sallallahu alaihi wasallam. Bahawa Kalam Allah Taala tidak sama dengan Kalam makhluk. Dan kita tidak berkata Ini juga di antara prinsip aqidah al-Sunnah wal-Jamaah. Ya, setelah imam abu ja' farah thahawi menjelaskan tentang prinsip ahli sunnah dalam beragama secara umum yaitu mereka pasrah dan tunduk kepada Allah tidak memperdebatkan apalagi tentang zat Allah tidak memperdebatkan Al-Qur'an tentang agama ini ya begitu juga kita tidak ya memperdebatkan tentang Al-Qur'anul Karim ya la nujadilu fil qur'an maka bagaimana sikap wali sunnah ya ayat al muhkamat amilna n'amal na bihi hal hal yang muhkamat dan jelas kita amalkan hal hal atau berita kita terima adapun ayat-ayat yang berkaitan mutasyabihat dan tasyabuh mutasyabihat ini ya itu ayat-ayat yang ya, multi makna mungkin tasyabuh yang mungkin maknanya samar itu juga relatif boleh jadi menurut seorang itu kurang jelas maknanya bagi dia tapi ulama lain jelas bagi dia karena berilmu di satu sisi di sisi lain mutasyabih di sini bisa bermakna mutasyabihat yaitu ayat-ayat menjelaskan tentang perkara-perkara yang gaib tentang Allah tentang hakikat akhirat alam kubur yang tidak bisa dicernau oleh akal hanya dengan wahyu maka ini hanya diketahui Allah Subhanahu wa taala wala ya'lamu ya ta'wilahu wa illa Allah tidak diketahui ya penjelasannya tafsirnya kecuali Allah Subhanahu wa taala tabibil yang dimaksud mutasyabihat ayat, -ayat Al-Qur'an tersebut adalah ya makna dari ayat tersebut dalam perkara-perkara yang bisa dijangka oleh akal kita, bisa dicerna oleh akal, ya, maknanya, diketahui oleh para ulama, yang ahli dalam bahasa Arab, ahli sastra Arab, kenal Al-Quran dengan bahasa Arab, maka di sini kita mengatakan, وَلَا يَعْلَمُ وَمَا يَعْلَمُوا تَعْوِلَوْا إِلَّا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْإِلْمِ Yara orang yang rasih fil ilm, yang dalam keilmuannya, yang, mantap keilmuannya yang dalam keilmuannya mereka mengetahui adapun kita orang-orang yang jahil orang awam tidak mengetahui maka dalam hal ini kita tidak memperdebatkan tentang Al-Quran ya, Al-Quran kalamullah ya, bukan seperti Ahlul Kalam sehingga muncul yang dikaitkan dengan fitnah khalqul Quran ya di zaman Imam Ahmad muncul dan itu penyebabnya karena pemikiran kaum rasionalis orang-orang yang hanya menggunakan akal yang telah uh, terkontaminasi dengan pemikiran filsafat, teori-teori Aristoteles dan yang lainnya ya, yang menggunakan akal semata dalam permasalahan teologi, iaitu ilahiyat, ya, filsafat dan ahlul kalam akan muncullah ahlul kalam jadi lahir kalam, ahlul kalam dari rahimnya, filsafat maka banyak yang terfitnah banyak menyebutkan dia dengan membahas hal seperti itu dan dilarang oleh ulama Islam Imam Malik Imam Syafi'i dan Imam Ahli Sunnah melarang ya? nah lalu tatkala mereka meninggalkan Al-Quran sibuk dengan perkara-perkara teologi dan yang berkait dengan logika semata apa yang terjadi? Berbagai syubhat muncul usaha atau pemikiran-pemikiran yang untuk mengkritisi Al-Qur'an. Lalu mereka melogikakan. Ya. Kenapa perkataan itu ada suara dan yang didengar ada huruf? Nah, suara huruf itu sifat makhluk kata mereka. Berarti Al-Qur'an makhluk logikanya seperti itu. Ya, padahal Al-Qur'an kalamullah. Naam, Allah berbicara, na'am, bisawud, didengar perkataan Allah, berjalan huruf, kerana yang namanya bahasa, kalimat itu dengan huruf. Ya. Allah berbicara. Dan perkataan adalah, sifat Allah. Maka sifatnya bukanlah makhluk, maka Al-Quran bukanlah makhluk. Begitu akidah alaih sunnah. Na'am. Maka, Al-Sunnah tidak memperdebatkan dalam hal itu. Adapun ahlu al-Qalam dari kalangan Jahmiyah, Mu'atazilah, ya Jahmi al-Mu'attilah, ya mengingkari. Ya, maka terjadi lengkungan dengan fitnah khulqul Quran di zaman Imam Ahmad. Dipaksa kaum Muslimin mengatakan hal itu. Doktrin khulqul Quran itu, Al Quran Makruh itu dipaksa oleh penguasa. Ya, Imam Ahmad tetap teguh mengatakan Al-Quran kalamullah, ditambah gheru makhluk, bukan makhluk, disiksa, dipenjara, bahkan ulama ada yang dibunuh sebabkan perkara, yang bikin itu, karena yang pembisik-pembisiknya orang-orang, yang rusak akidahnya, inilah bahayanya, kalau pembisik-pembisik penguasa pemerintah itu, orang-orang yang rusak akidahnya, itu akan merusak, nah, pembisiknya, nah, Imam Ahmad sabar, tidak kudeta, tidak memperontak Tidak memprovokasi masyarakat Kalau Imam Ahmad mengatakan Kalau Imam Ahmad mengatakan Ya, ayo kudeta ya, Keluar Hadapi penguasa yang Zolim tadi, semua akan ikut Imam Ahmad Bahkan mereka Datang kepada Imam Ahmad, para ulama Berbondong-bondong datang Bagaimana Imam Ahmad? Ini doktrin yang mengatakan Quran makhluk telah Dipaksakan oleh ma'mun kata Imam Ahmad sabar kalian jangan kalian tumpahkan darah kalian dan juga kaum ke muslimin kerana seyukhianya apa yang dilakukan orang-orang zalim merubah berbagai undang-undang itu pada dasarnya ya, ujian bagi kita, Karena kalau seandainya selama ini kita betul-betul mengamalkan Islam dalam keluarga kita, ya dan itu ya, menerba dikelangan kaum muslimin dan kaum muslimin yang tentunya mendominasi orang-orang yang baik, tidak akan mungkin mereka ya akan merubah undang-undang seperti karena yang mendominasi orang-orang yang baik tapi karena kita lupa mendidik dengan akidah yang benar, pemahaman yang benar, maka lahirlah pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang tidak paham terhadap agamanya, hanya cukup mencukupkan dengan nama Islam saja. Ini fitnah. Ya, ini cobaan bagi kita semua. Naam. Nah, kembali kepada topik pembahasan kita, lanujadilu fil Qur'an. Dan sekarang ini di kelangan para akademisi bagaimana merusak akal dan mencuci otak dengan ya para akademisi, ya merusak. Mereka menanamkan keraguan tentang ya eksistensi Al Quran atau sakralisasi Al Quran, kesucian Al Quran, ya begitu dulu. Jadi sama Al Quran itu sama bisa dikritisi. Ya. Ini motor yang dikembangkan di banyak dunia akademisi apalagi yang pemikiran yang liberal dan sekuler tersebut merusak. Jadi, itu dihancurkan dulu. Sehingga tidak ada ta'zim pengagungan kepada kalamullah. Tidak ada taslim dan pasrah. Ya, dianggap sebuah, ya, Al-Quran itu bukan yang sakral. Bukan yang suci. Sama saja. Maka dikritisi. Ya. Begitu. Ini yang mereka kembangkan. Adapun Ahli Sunnah, La Nujadilu fil al quran Al-Quran kalamullah haqq. Ya. Ya. Nah, dan kita bersaksi, Al-Sunnah bersaksi bahawa itu kalam Rabbul Alam. Arti kalam Rabbul Alamin, ya kalam Allah, sifatuhu, sifatnya bukan makhluk. Nah, kalam Rabbul Alamin. Kemudian. Ya kita bersaksi bahwa kalamullah rabbul alamin itu maksudnya sudah jelaskan sebelumnya kalamullah rabbul alamin itu dari Allah, datang dari Allah. Allah yang berbicara dan didengar oleh Jibril lalu Jibril menyampaikan apa yang didengar dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya minhu bada wa ilayhi ya'ud kalamullah, ya perkataan Allah. Ya. Yang datang dari Allah dan di akhir sama akan kembali kepada Allah, ya. Jadi bukan ungkapan Jibril, ya dari dia mendengar perkataan, bukan dipahami, bukan diungkapkan maknanya, bukan itu. Jadi Allah yang berbicara, didengar Jibril, kemudian diperintahkan Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi secara bang angsur-angsur. Nah dia perkataan Jibril itu tablik menyampaikan. Nah dia menyampaikan seperti itu karena dalam ayat disebutkan ya disebutkan laqalu rasulin karim itu Jibril kemudian juga rasulin karim itu Muhammad s.a.w artinya Jibril yang menyampaikan rasul utusan Allah maka dinisbatkan kepada Jibril sebagai apa mubalik yang menyampaikan begitu juga disebutkan kepada Nabi Muhammad s.a.w sebagai kalam rasulin karim rasul yang mulia itu sebagai mubalik juga kepada umatnya pada umat manusia dan yang disampaikan, ya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, tidak berubah dan tidak ditambah, tidak dikurangi. Nah, ini maksud Nazzal bihirul Amin. Nazzal bihirul Amin, yaitu Jibril alaihissalam yang membawa turun tersebut adalah Jibril alaihissalam, ruh al Amin. Makan ruh, ruh sumber kehidupan, Amin yang amanah. Ya, dan makan ruh kena Jibril alaihissalam membawa wahyu dan wahyu itu adalah sumber kehidupan bagi jiwa manusia, maka roh, ya, sebagainya israfil dan yang lain juga yang meniupkan uh, seruling sangkakala. kemudian juga Mikail yang menurunkan hujan mengatur turunnya hujan ini para malaikat yang sumber kehidupan hujan, sumber kehidupan bagi alam dan Jibril membawa sumber kehidupan bagi jiwa manusia ya, sehingga mereka kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Israfil juga tatkala manis, sangka tersebut, ya manusia mati kemudian mereka bangkit dengan tiupan yang kedua taib jadi Jibril alaihi salam na'kan ruhul amin naam. nazala bihi ruhul amin fa'allamahu sayyidul mursalin kemudian diajarkan disampaikan kepada penghulu para Rasulullah Muhammad s.a.w ya na'am jadi perkataan Nabi yang dia menyampaikan itu maksud ya diajarkan kepada Nabi saw. Wahyu kalam Allah Taala itulah perkataan Allah. Ya Allah berbicara. Di antara sifat Allah adalah al-kalam, perkataan Allah. Ya. Wain ahdun min al-mushrikin istajarak faajiru hatta yasma akalam Allah. Jika seorang dari orang musyrikin minta ya keamanan, ya pengamanan kepada Muhammad, maka berikan keamanan baginya janji keamanan baginya, sampai dia mendengar kalam Allah, al quranul al karim nah, wa huwa kalam Allah Ta'ala, perkataan Allah Ta'ala la yusawi syai'un min kalamil makhlukin, tidak ya, satu pun dari perkataan makhluk yang serupa dengannya, makanya Allah ya uh, menantang ya, orang-orang ahlul fasah, dari kalangan orang-orang Arab -orang, orang -orang, untuk mendatangkan ya satu ayat satu 10 ayat satu surat untuk ya menyurpa Al-Qur'an mereka tidak mampu ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala ya dan ini kalamullah bukan perkataan ya makhluk dan keutamaan perkataan Allah sebagaimana keutamaan di atas makhluknya ya fadlu kalamillahi ala kalami khalqihi kepadulil asairi khalqi begitu kata ulama ahli sunnah wal jamaah keutamaan perkataan Allah di atas seluruh perkataan makhluknya seperti keutamaan Allah di atas seluruh makhluknya isam mislihi syai'was samiul basir tidak ada yang serupa dengan Allah ya dengan sifatnya dengan perkataannya ya dan Allah maha samiul al basir maha mendengar dan maha melihat Walau nak kau lubi kita tidak mengatakan kuasa makhluk ni perkataan kaum Jahmiyah jelas kufur. Ya para ulama al Sunnah mengatakan man kaula bila al Quran makhluk wa kafir. Barangsiapa yang mengatakan ya al Quran makhluk kufur. Jadi al kaula pernyataan bahawa Quran sebagai makhluk itu kufur perkataan yang kufur. Nah hal yang bertentangan dengan dalil al Quran dan Sunnah dan itu telah menyelisih jama'ah al-muslimin, kaum muslimin jama'ah sini bisa berarti dua maknanya, jama'ah yaitu kena kaum muslimin yang mengikuti al-haq, mengikuti kebenaran kerana itulah jama'ah yang sesungguhnya al-jama'ah itu mawafaq al-haq walakunta wahdad kita bermaksud seperti itu bahawa jama'ah itu yang mengikuti kebenaran sekalipun anda sendirian ya, bisa berarti maknanya jama'ah al-muslimin, jama'ah kaum muslimin yang mengikuti imam mereka telah mereka baikat yang mereka berada atas al-haq jadi barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk dan ya itu akidah mu'atazilah akidah kaum jahmi itu telah menyelesaiki jama'a kaum muslimin mereka yang mengikuti kebenaran ya telah mengikuti kesepakatan konsensus Ahli Sunnah wal Jama'ah dalam hal ini ya kan tetapi sebagaimana kita jelaskan itu kalamullah ya Allah yang berbicara bahasa Arab dan kemudian Jibril menyampaikannya kemudian setelah itu Rasul menyampaikan kepada ya umat manusia kepada kita umatnya sehingga uh, secara utuh dan sempurna sesuai dengan apa yang didengar beliau dari Jibril dan Jibril mendengar langsung dari Allah tabak wa ta'ala ikhwata liman uh, demikian yang bisa disampaikan tentang pembahasan sikap ahli sunnah terhadap kaum muslimin secara umum ahli kiblah kemudian akidah ahli sunnah tentang Al-Qur'an bagaimana kita di dalam beragama di dalam beriman kepada Allah untuk tidak memperdebatkan perkara hal ini tapi kita pasrah taslim ya berserah diri kepada kebenaran telah datang dalam Al-Qur'an dan sunnah tadi demikian adapun pembahasan tentang sikap ahli sunnah tentang masalah ponis takfir Ini insyaAllah akan kita jelaskan pada kesempatan yang akan datang Syarat-syarat dan juga Hal-hal ya, yang harus dipahami dalam hal ini Demikian mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, syukurkan jazatullah khair Barakulah fik Atas materi yang telah disampaikan oleh kesempatan pagi hari ini Mudah-mudahan bisa kita ambil faidahnya dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi anda para peserta ataupun penggari manapun yang menda berada yang ingin bertanya, silahkan anda bisa menghubungi kami di layanan telepon 0218236543 atau anda bisa mengirimkannya di layanan pesan singkat Di 0819896543. <tuh> Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan layanan telepon, silahkan. Seputaran pertama di 021 8236543 bagi anda yang ingin bertanya langsung. Nah, silahkan. Halo. Halo. Nah, halo, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dari Kiriana di Situbondo. Ah ya, silahkan. Eh, ya ini Ustaz uh, ada seorang dai, perempuan itu ya. Uh pada al-firani itu dia menyampaikan seperti ini Ustaz. Janganlah salat zuhur tepat jam 12 karena jam 12 itu mendidihnya air neraka. Tapi kalau jam setengah 1.3 itu tidak ada tidak tidak mendidih lagi air neraka. Bagaimana uh, uh, orang tadi yang mengatakan seperti itu Ustaz? Iya. Yeah. Ustaz biasa hadir asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, santai Nah, terima kasih atas pertanyaannya jadi jika ada pernyataan bahwa jangan ya, asalat zuhur mungkin jam 12an karena waktu tersebut, waktu yang mendidihnya panas neraka Adapun ada ya ditunda ya mungkin jam 1 begitu ya mungkin dia memahami dari apa yang pernah terjadi di zaman Nabi S.A.W. bahwa Bahwa Nabi saw. yang menunda begitu terik matahari yang begitu panas ya di siang hari dan kita menguasai bagaimana ya Arab kalau musim panasnya luar biasa. Karena panas matahari di siang hari itu merupakan bagian ya salah satu dari nafas nafasnya neraka kan begitu. Sebagaimana juga ya dinginnya di waktu musim dingin merupakan dinginnya dari ya, neraka tersebut. Nah jadi ada uh, apa namanya itu panas dan ada dingin. Nah, mungkin dia terinspirasi atau mungkin ya uh, memahami dari pernyataan tersebut bahwa di jam-jam yang panas terik matahari seperti itu itulah ada panas yang sangat uh, sangat ter, apa, panas yang begitu dahsyat. Sehingga dia memahami naam kita tidak meragukan itu bagian dari ya panasnya ya panas dari panas uh, neraka dan belum sebanding sama sekali. Ya. Maka Rasulullah Sallam itu biasanya menunda ya mengakhirkan waktu dan juga ya kita melihat bagaimana para sahabat tidak seperti zaman sekarang ini mereka datang bisa pakai mobil pakai sepeda motor lalu mereka berjalan kaki maka uh, Demi ya, untuk memberikan ya, kenyamanan dan bisa mendatangkan khusyukkan beberapa sahabatnya maka ditunda sedikit sejenak waktunya Bukan berarti ini larangan Jangan dipahami seperti itu Bukan larangan untuk sholat pada jam sekian Bila Kalau kita sholat, Alhamdulillah tempat sekarang bahkan mesinnya pakai AC Ya Kita datang bisa ke masjid pakai ya, sepeda motor atau mungkin mobil Tidak ada masalah, itu bukan larangan Bukan larangan. Tapi kalau seandainya dalam kesempatan, ada mungkin dalam sebagian kesempatan kita mendapatkan kondisi yang seperti itu dan jemaah belum siap, yang tidak ada masalah. Itu tidak sejenak sampai mungkin terima tahrir telah agak berkurang seperti itu. Itu maksud dari ya apa yang terdapat dalam hadis tentang bagaimana bisa menunda ya, sejenak waktu solat zuhur itu ditunda sedikit agak berkurang ia berturun ya panasnya turun dari panasnya matahari tersebut. Nah, bukan larangan solat jam uh, segitu. Nah demikian Allahualahe. Nah baik sekarang sesi lokal. Demikian untuk Ibu Seliannya yang berada di situ Bondo. Dan selanjutnya masih yang kedua. Silakan kami berikan kesempatan di 021 0218236543 bagi anda yang bertanya langsung kembali. Silakan. halo halo halo halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa di mana ibu dari pekan apa dari, dari pekan bah, baru ya. dari ambil lo silahkan ibu ah, Pak Ustadz mau bertanya sebelumnya minta maaf Pak Ustadz ah, ini Pak Ustadz kalau untuk Mem kalau untuk, untuk mengmandikan jenazah itu ya, yang terbaik Ustadz, selainya, di mana, Pak Ustad? Di celanya, doanya di mana? Atau pun di bui dulu? Apa nanti setelah dimandi baru di buinya? Baik, itu saja ya, ya. Terima kasih Pak Ustad. Salam pengorong nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Tolik, ini permasalahan lebih banyak masalah fikih ya. Mungkin uh, diutarakan hal ini kepada para asyaratil yang berikan tentang masalah fikih mungkin akan lebih menjawab tentang hal itu. Kena terus terang pembahasannya membutuhkan waktu menjelaskan bagaimana cara mandikan yang sunnah. Jadi silakan mungkin ditanyakan diutarakan pada para asyaratil yang lain yang menjelaskan tentang hukum tentang fikih bagaimana mandikan jenazah dan Hukum-hukum seputar masalah itu Nah, demikian Allah Baik, e, sekarang laksan, Demikian ya untuk para pemirsa ataupun pendengar yang ingin Bertanya langsung, kami himbau Sekali lagi, dan sering kami Sampaikan juga, bahwa Agar kiranya pertanyaan disesuaikan Dengan pembahasan e, setiap Kajiannya, karena Lebih e, bisa Berdalam materi, dan tidak Hilang begitu saja materi yang telah Disampaikan oleh Al-Ustadz Baik, selanjutnya mungkin kami ajukan terlebih dahulu pertanyaan di layanan amsan singkat Ustaz Ada pertanyaan dari Pak Heri yang berada di kampung timur Merauke Assalamualaikum Ya Ustaz, apakah orang-orang yang jelas-jelas masuk surga Yang terdapat dalam dalil-dalil Baik para sahabat dan yang lainnya Seperti eh, seorang pelacur yang memberi minum anjing atau seperti seorang yang membunuh seratus orang apakah berarti jika Allah sudah menjanjikan dengan surga apakah langsung atau tidak mengingat masuk surga ada yang langsung ada yang di di atau disiksa terlebih dahulu Ustaz. mohon penjelasannya nah ya terima kasih atas pertanyaannya <coughs> jadi apakah orang-orang yang telah dijelaskan masuk surga ya baik dekelangan para sahabat dan atau mungkin selain dari mereka yang mendapatkan jaminan tersebut ya tidak diragukan bahwa permasalahan ya surga atau neraka ini adalah Ilmu Allah Azza Wajal itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Kemudian bagi kita hamba Allah, kaum Muslimin meyakini bila seorang mendapatkan jaminan untuk masuk surga, maka kita katakan dia penghuni surga. Ya, sebagai nakidah alisunna. Adapun bila tidak ada jaminan tersebut maka akhidat al kita berharap kebaikan bagi orang yang berbuat baik, berharap surga baginya mengharapkan surga baginya dan kita takut, khawatir baginya azab ya, akhidat al-sunnah nah, mereka yang telah jelaskan sifat-sifatnya juga sebagai penghuni surga, beramal soleh ya, bertaubat, beristighfar dan yang lainnya kita katakan Ya. Orang orang yang beriman, orang yang bersih, per kita mengharapkan surga baginya. Adapun bila terdapat ya, penjelasan ya, secara individu, pernyataan ya, jaminan si dalam surga, kita katakan mereka masuk surga. Nah, menyambung di pertanyaan juga kisah tentang bagaimana seorang pelacur yang masuk surga sebabkan dia meri minum seekor anjing yang kehausan atau seorang yang membunuh 99 dilengkapi dengan 100 kemudian dia bertaubat. Nah, lalu Allah menerima taubatnya. Hadis taruh menunjukkan Allah menerima taubatnya. Ya, Allah menerima taubatnya. Ini menjelaskan kepada kita bahwa pelaku dosa apapun dosa yang dilakukan bila dia bertaubat Allah menerima taubatnya. Kendati mungkin telah begitu banyak membunuh maupun dosa besar. Nah. Nah, ini yang harus kita yakini. Adapun permasalahan masuk surga tanpa hisab dan tanpa diazab, ini juga telah disebutkan Nabi saw. Ya, telah sebutkan Nabi saw. Ya, sifat-sifat mereka. Di antara umatnya itu, yadukhulun al-jannat, sabulna alfan yadukhulun al-jannat biwar hisabin walla azab. Mereka adalah orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab tanpa diazab. Ya. Lalu Salah seorang dari sahabat ya berdiri itu Uqasha bin Mihsan. Qala: Ud'u Allah ya'ani ja minhum ya Rasulullah. Ya Rasulullah, berdoa kepada Allah mudah-mudahan saya menjadi untukku mudah-mudahan aku menjadi salah seorang dari yang ribu tadi. Maka sa anta minhum. Anta minhum. Engkau adalah salah seorang dari mereka. Maka kita katakan waqashab bin masa ya. masuk surga tanpa sisa tanpa azab kemudian disebutkan ya. bagaimana sifat-sifat ya, mereka sifat-sifat mereka adalah humul ladzina la yashtarqun wa la wa ala rabbihim yatawakkalun ya mereka adalah yang la yashtarqun tidak meminta diruqyah begitu kuat akidah dan imannya dia hanya memohon kepada Allah tidak memohon kepada seorang pun wala yaktoun dan juga tidak menggunakan e, pengobatan dengan media besi, e, besi panas ya yaktoun kai kemudian wala yatayrun tidak tatayur tidak pesimis dan optimis dengan geraknya burung atau benda atau mungkin makhluk begitu ke kanan berarti ini Ya, baik. kiri mungkin ini sial dan kewala dan seluruh seperti itu. Jadi mereka tidak pesimis dan optimis dengan gerak burung atau mungkin benda yang ada atau kejadian sesuatu yang terjadi di di, di, di hadapan matanya, tapi dia bertawakal kepada Allah. Naam, kemudian wa'ala rabbim yatawakkalun. Wa'ala rabbim yatawakkalun. Mereka hanya bertawakal kepada Allah. Jadi inti permasalahannya karena mereka tingkat tawakal tawakalnya paling tinggi ketulusannya dan bertawakal. Maka tidak butuh pada seorang pun, tidak butuh untuk diruki oleh orang lain, tidak tetayur, tidak menggunakan pengobatan dengan media besi panas tadi, tapi mereka tawakal kepada Allah. Dan ini tingkat keimanan, ketulusan tauhid yang luar biasa. Nam, jadi kita katakan, nam, kita katakan bahawa Abu Bakar dalam surga, Umar dalam surga, Ali dalam surga, ya Uthman dan juga Ali dalam surga, dan para sahabat sahabat 10 yang lainnya yang dijamil Rasulullah SAW dalam surga. Adapun secara uh, mengatakan biduni hisab wala adzab, nah ini tentunya jika tidak terdapat ya hal-hal yang menjelaskan secara individu kita tidak bisa mengatakan. Tapi kita katakan bahawa para sahabat, apalagi yang 10 jamin masuk surga, mereka yang tingkat tawakkalnya paling tinggi kepada Allah Subhanahu Maka tentunya mereka yang lebih pantas untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Nah, demikian uh, wallahu aalam dan kita cukupkan sampai di sini saja insyaAllah, pekan yang akan datang kita lanjutkan pembahasan tentang akidah al wal-jamaah terhadap ya, pelaku dosa secara khusus demikian wa'alam wa sallallahu wa sallallahu wa sallam abina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana anil rabbil alamin subhanakallah wa bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.